بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور امنام alas des alabamas des barmherzigen Alles Lob gehört Allah, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und alles Lob gehört ihm im Jenseits. Er ist der Allweise und Allkundige. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. ون ه ار است דער બרם הרציगे und אל فرગેבנדه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه قل بل وربي لتاتين انكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين kommt ganz gewiss über euch, bei ihm dem Kenner des Verborgenen. Es entgeht ihm nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmeln noch auf der Erde. Und es gibt nichts, was kleiner ist als dies oder größer, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre, damit er es denjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, vergelte. Für diese wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben. Und diejenigen, die ständig gegen unsere Zeichen eifern, und ihnen Machtlosigkeit nachweisen wollen. Für sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben. Und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, sehen, dass das, was zu dir von deinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist und zum Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen führt. وقال الذين كفروا هل ندنكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترا على الله كذبا ان به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد ودينigen die ungläubig sind sagen Sollen wir euch auf einen Mann hinweisen, der euch kundtut, dass ihr, wenn ihr vollständig in Stücke gerissen worden seid, doch wirklich in neuer Schöpfung erstehen werdet? Hat er gegen Allah eine Lüge ersonnen oder leidet er an Besessenheit? Nein, vielmehr stecken diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben in der strafe und befinden sich in tiefem irrtum sehen sie denn nicht auf das was vom Himmel und von der Erde vor ihnen und was hinter ihnen ist. Wenn wir wollen, lassen wir die Erde mit ihnen versinken oder Stücke vom Himmel auf sie herabfallen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für jeden Diener, der sich Allah reuig zuwendet. Vögel. Und wir machten für ihn das Eisen geschmeidig. Fertige Panzergewände an und füge im richtigen Maß die Panzermaschen aneinander. Und handelt rechtschaffen, denn ich sehe wohl, was ihr tut. وَمِنَ الجن من يعمل بين يديه بإذن رَبِّهِ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه مِنْ عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور Und Salomon machten wir den Wind dienstbar, dessen Morgenlauf einen Monat und dessen Abendlauf einen Monat beträgt. Und wir ließen die Quelle des geschmolzenen Kupfers für ihn fließen. Und unter den Djinn gab es manche, die mit der Erlaubnis seines Herrn vor ihm tätig waren. Wer von ihnen von unserem Befehl abweicht, Den lassen wir von der Strafe der Feuerglut kosten. Sie machten ihm, was er wollte, an Gebetsräumen, Bildwerken, Schüsseln wie Wasserbecken und feststehenden Kesseln. Verrichtet, ihr Sippe Davids, eure Arbeit in Dankbarkeit, denn nur wenige von meinen Dienern sind wirklich dankbar. فَلََّ قَضنا عليهِ المَوتَمَدهُم على موتِهِ إدَّة الأرضِ تَأكن مِ سد فَلََّ خو بنَة الجُّعَ كانوا يعلمونَ لب مَالَ بِثوفٍ عَذاابِمين Und als wir für ihn den Tod bestimmt Als er dann niederstürzte, wurde den Jinn klar, dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst, nicht weiter in der schmachvollen Strafe verweilt hätten. لا اعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك بما كفر وهل نجازي ihrem wohnort ein zeichen Zwei Gärten zur Rechten und zur Linken. Esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Eine gute Ortschaft ist es und ein allvergebender Herr. Aber sie wandten sich ab. Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Und wir tauschten ihnen ihre zwei Gärten aus, gegen zwei Gärten mit bitterem Ernteertrag. und Tamarisken und einigen wenigen zizyphus Das vergalten wir ihnen, dass sie undankbar waren. Vergelten wir denn sonst jemand anderem als den Undankbaren?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 قَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ und wir legten zwischen ihnen und den städten die wir gesegnet haben sichtbare städte an und wir setzten das rechte Maß der Reise zwischen ihnen fest. Reist in ihnen Nächte und Tage in Sicherheit umher. Sie aber sagten, unser Herr, vergrößere die Entfernungen zwischen unseren Reiseabschnitten. Sie taten sich selbst Unrecht. So machten wir sie zum Gegenstand von Geschichten. und rissen sie vollständig in Stücke. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. <Sess> und wenn sie ihm von Iblis gebeten, und er verabschiedet, nur ein Teil von den Menschen. Und was für sie ihnen von ihnen war, গোপ দে গিগন তো হাতে এ খায় মখত শানুয়া টাম ফা গুম Wer an das Jenseits glaubt und ihn unterscheiden von demjenigen, der darüber in Zweifel ist. Dein Herr ist Hüter über alles. Qul lidhina da'amtum min dunillahi la ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي diejenigen an die ihr anstatt alas angibt sie verfügen nicht einmal über das gewicht eines stäubchens weder in den Himmeln noch auf der Erde, und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil. Noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten sollte. Auch nützt bei ihm die Fürsprache nicht, außer wem er es erlaubt. Wenn dann der Schrecken von ihren Herzen genommen ist, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? si sagen die wahrheit und er ist der erhabene der große ul <kull> man <trican> yarzuqukum minas samawati wal ardiqu lillah wa inna aw inyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل اروني الذين الحقتم به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم ساق wer versorgt euch von den himmeln und der erde sagt allah fürwa, entweder wir oder ihr Die einen von uns befinden sich in Rechtleitung oder in deutlichem Irrtum. Sag, ihr werdet nicht danach befragt werden, was wir an Übeltaten begangen haben. Noch werden wir danach befragt werden, was ihr tut. Sag, zusammenbringen wird uns unser Herr. Hierauf wird er zwischen uns der Wahrheit entsprechend entscheiden. Er ist der wahrhaft gerechte Entscheider, der Allwissende. Sag, zeigt mir diejenigen, die ihr ihm als Teilhaber beigegeben habt. Keineswegs, vielmehr ist er Allah, der Allmächtige und Allweise. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عَنْهُ ساعة وَلَا تستقدمون Und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid. Sag, für euch ist eine Verabredung auf einen Tag festgelegt, von dem ihr euer Schicksal weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen könnt وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول يقول الذين استضعفوا উন দি নিগন উং লয়া বিয়ে নিষ্ঠ আন্দিজিনওস নিষ্ঠ আন্দাস বাসান ওফুন বাংম দাবা খু স্তুনি উংগো হায়ান গ্রস্টুন und untereinander die worte wechseln diejenigen die unterdrückt wurden sagen zu denjenigen die sich hochmütig verhielten wenn ihr nicht gewesen wäret so wären wir wahrlich gläubig gewesen بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إذ اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تِلْكَ الَّذِينَ die unterdrückt wurden, sind wir es gewesen, die euch von der Rechtleitung abgehalten haben, nachdem sie zu euch gekommen war? Nein, vielmehr wart ihr Übeltäter. Und diejenigen, die unterdrückt wurden, sagen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten Nein, vielmehr waren es eure Ränke bei Nacht und bei Tag. da ihr uns befohlen hattet, Allah zu verleugnen und ihm andere als seinesgleichen zur Seite zu stellen. Und sie werden insgeheim Reue hegen, wenn sie die Strafe sehen, und wir werden die Fesseln um die Hälse derjenigen legen, die ungläubig waren. Wird ihnen denn etwas anderes vergolten als das, was sie zu tun pflegten?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 Wir haben in keine Stadt einen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, gesagt hätten, gewiss, das, womit ihr gesandt seid, verleugnen wir. Und sie sagen, wir haben mehr Besitz und Kinder und wir werden nicht gestraft werden. Sag, gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, Wem er will und bemisst auch. Aber die meisten Menschen wissen nicht. <Sess> sind es. die euch Zutritt in unsere Nähe verschaffen, außer jemandem, der glaubt und rechtschaffen handelt. Diese erhalten mehrfachen Lohn für das, was sie getan haben, und sie werden in den Obergemächern in Sicherheit sein. Diejenigen aber, die ständig gegen unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit nachweisen wollen, sie werden zur Strafe vorgeführt werden. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Sag, gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig. Wem von seinen Dienern er will? Und bemisst auch. Und was immer ihr auch ausgibt so wird er es euch ersetzen. Und er ist der Beste der Versorger. <Sess> und erhöhnt, und sagt er hm, sagt, بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وان alle versammelt hierauf er zu den engeln sagen wird diese da Pflegten sie euch zu dienen? Werden sie sagen, Preis sei dir. Du bist unser Schutzherr. Nicht sie. Nein. Vielmehr dienten sie den Djinn. Die meisten von ihnen glauben an sie. Heute vermögt ihr einer dem anderen weder Nutzen noch Schaden zu bringen. Und wir sagen zu denjenigen, die Unrecht getan haben, kostet die Strafe des Höllenfeuers, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet. <Sigler> وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من ندير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشر ما und wenn ihnen unsere zeichen als klare beweise verlesen werden sagen sie dieser ist nur ein mann der euch von dem abhalten will dem eure Väter dienten, und sie sagen, das ist nur eine ersonnene, ungeheuerliche Lüge. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von der Wahrheit, nachdem sie zu ihnen gekommen ist, das ist nur deutliche Zauberei. Und wir haben ihnen weder Schriften gegeben, die sie hätten eingehend lesen können, Noch haben wir vor dir einen Warner zu ihnen gesandt. Für Lüge erklärt haben es auch diejenigen, die vor ihnen waren, wobei diese nicht einmal das Zehntel dessen erreichten, was wir jenen gegeben hatten. Sie bezichtigten meine Gesandten der Lüge. Wie war da meine Missbilligung? ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان الله وهو على كل شيء شهيد ساك ich ermahne euch nur zu einem. dass ihr euch zu zweit und einzeln um Allas Willen hinstellt und hierauf nachdenkt. Euer Gefährte leidet nicht an Besessenheit. Er ist euch nur ein Warner vor einer bevorstehenden strengen Strafe. Sag, was auch immer an Lohn ich von euch hätte verlangen können, das gehört euch. Mein Lohn obliegt nur Allah. und er ist über alles zeuge. Qul Mein Herr kommt mit der Wahrheit. Er, der Allwisser der verborgenen Dinge, sag, die Wahrheit ist gekommen. Das falsche kann weder etwas neu von Anfang an machen, noch es wiederholen. Sag, wenn ich irre gehe, gehe ich nur zu meinem eigenen Nachteil irre. Und wenn ich recht geleitet bin, so ist es durch das was mir mein Herr als offenbarung eingibt Gewiss, er ist allhörend und nahe und وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالعيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب könntest du nur sehen wenn sie erschrecken da gibt es kein entrinnen und sie werden von einem nahen Ort aus weggenommen. Und sie sagen, wir glauben daran, aber wie könnten sie den Glauben von einem fernen Ort aus erlangen, wo sie ihn doch zuvor verleugnet haben, und sie schleudern Vermutungen auf das Verborgene von einem fernen Ort aus. Und es wird eine Trennung vorgenommen zwischen ihnen und dem, was sie begehren, so wie es zuvor mit ihresgleichen gemacht wurde. Sie waren ja in starkem Zweifel.